Dan Brown, Codul lui Da Vinci, traducere din limba engleză de Adriana Bădescu, editura RAO 2004, citește în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de vedere București, Simona Soare. Moto, pentru Blight, din nou, acum, mai mult decât oricând. Mulțumiri. În primul rând vreau să-i mulțumesc prietenului și editorului meu, Jason Kaufman, pentru munca sa răbdătoare la acest proiect și pentru că a înțeles cu adevărat semnificația cărții mele. Mulțumesc de asemenea incomparabilei Haide Lange, susținătoare îndârjită a codului lui Da Vinci, agent extraordinar și prieten drag. Nu-mi pot exprima pe deplin recunoștința pentru excepționala echipă de la Double Day, pentru generozitatea, încrederea și Drumările oferite. Le mulțumesc mai cu seamă lui Bill Thomas și Steve Rubin, care au crezut de la bun început în această carte. Îmi exprim de o potrivă recunoștința puținilor mei susținători de la început, printre care Michael Pelgon, Suzanne Hertz, Janelle Moburg, Jackie Everly și Adrienne Sparks, talentaților agenți de vânzare de la Doubleday și lui Michael Windsor pentru supracoperta excelentă pe care a realizat-o cărții mele. Pentru generosul lor ajutor oferit la documentare, aș vrea să-mi exprim recunoștința față de Muzeul Louvre, Ministerul Francez al Culturii, Proiectul Gutenberg, Biblioteca Națională din Paris, Biblioteca Societății Gnostice, Departamentul de Studii în Pictură și Serviciul de Documentare de la Louvre, publicația Catholic World News, Observatorul Regal de la Greenwich, London Record Society, colecția Muniment de la Westminster Abbey, John Pike și Federația Oamenilor de Știință Americani și cei cinci membri ai Opus Dei, trei activi, doi foști membri, care mi-au împărtășit opiniile lor atât pozitive cât și negative cu privire la activitatea lor în cadrul Ordinului. Sunt deopotrivă recunoscător librăriei Water Street pentru că mi-a facilitat accesul la multe dintre cărțile pe care le-am folosit în documentare. Tatălui meu, Richard Brown, scriitor și profesor de matematică pentru ajutorul în privința numărului de aur și a șirului Fibonacci, precum și următorilor. Stan Planton, Sylvie Botlock, Peter McGuigan, Francis McCarney, Margie Wachtel, Andre Vernet, Ken Kelleher, De la Anchor Ball Media, Cara Sotak, Karen Popham, Esther Sung, Miriam Abramovitz, William Tunstall Pidou și Griffin Uden Brown și, în sfârșit, într-un roman atât de puternic axat pe problematica sacrului feminin, ar fi nedrept din partea mea să nu le amintesc aici pe cele două femei extraordinare care mi-au marcat existența. În primul rând, mama mea, Connie Brown, scriitor, mentor, muzician și model în viață, și, nu în cele din urmă, soția mea, Blythe, istoric de artă, pictor, redactor și, fără îndoială, cea mai talentată femeie din câte am cunoscut vreodată date, le priore de Sion. Societatea secretă, fondată în 1099, este o organizație reală. În 1975, în cadrul Bibliotecii Naționale din Paris, au fost descoperite o serie de suluri de pergament, denumite apoi Le dossier secret, în care erau menționate numele unor membri ai acestei organizații, printre care Sir Isaac Newton, Sandro Botticelli, Victor Hugo și Leonardo da Vinci. Opus DEI este o congregație catolică de o pietate ferventă recunoscută de Vatican, care a stârnit de curând controverse ca urmare a relatărilor despre utilizarea unor tehnici de coerciție și spălare a creierelor și cu privire la o practică periculoasă cunoscută sub numele de mortificare corporală. În 2002, Opus DEI a finalizat construirea unui sediu central național în valoare de 47 de milioane de dolari pe Lexington, Avenue la numărul 243 în New York. Toate operele de artă, obiectivele arhitecturale, documentele și ritualurile secrete menționate în această carte sunt reale. Prolog. Muzeul Louvre, Paris, 22 și 46. Renumitul custode Jacques Sonnier se împletici pe pardoseala marii galerii a muzeului, se repezi la cel mai apropiat tablou pe care îl zări, un caravaggio. Se prinse de rama aurită și apoi bătrânul de 76 de ani trase de ea până ce o desprinse de pe perete și se prăbuși cu pânza la piept. După cum anticipase, un grilaj de fier bubui în apropiere și blocă intrarea în galerie. Parchetul se zgudui. Undeva departe, o alarmă început să țiuie. Custodele rămase întins pe jos o clipă, încercând să-și recapete suflul și să decidă ce are de făcut în continuare. Sunt încă în viață. Se trase într-o parte de sub pânză și privi în jur, în căutarea unui loc în care să se ascundă. O voce răsună tremurător de aproape. Nu mișca! În patru labe, cu custodele încremenii, ușor, cu mișcări lente, își întoarse capul. La nici cinci metri distanță, dincolo de poarta închisă, atacatorul, care avea o constituție robustă, îl privea printre gratiile de fier. Era înalt și lat, cu piele albicioasă de parcă ar fi fost a unei fantome, și părul rar, alb și el. Ochii lui aveau irisul roz și pupila roșie vineție. Albinosul scoase un pistol din buzunar și, printre barele de fier, îl îndreptă spre custode. N-ar fi trebuit să fugi," spuse acesta cu un accent greu de identificat. Acum, spune-mi unde e." Ți-am spus deja," băigui bătrânul și în îngenunche umil pe podea. Habar n-am despre ce vorbești." Minți. Omul îl privea fără să-i se clintească un mușchi, măcar. Singura licărire de viață părea a fi sclipirea din ochii lui Roșii. Tu și confrații tăi aveți ceva ce nu vă aparține, adăugă. Custodele simți cum un val de adrenalină îi se revarsă în vene. Cum e posibil să știi asta? Iar în noaptea asta va reveni în mâinile posesorilor lui de drept. Spunem mi unde e ascuns și te las în viață. Albinosul își îndreptă arma spre asta bătrânului. E un secret pentru care merită să mori? Sonier abia mai putea respira. Matahala își lăsă puțin capul pe umăr, privind în lungul țevii, gata să tragă. Custodele își ridică mâinile în semn de apărare. Așteaptă, șopti el, îți voi spune tot ce vrei să știi. Apoi rosti lent, cu grijă, cuvintele pe care le repetase de atâtea ori înainte, minciuna pe care o pregătise de mult și pe care se rugase să nu fie vreodată nevoit să o spună. Când dispravi de vorbit, atacatorul zâmbi încântat. Da, este exact ceea ce mi-au spus și ceilalți. Sonier cremenii, Ceilalți. I-am găsit și pe ei rânji albinosul. Pe toți trei. Tu mi-ai confirmat ce mi-au spus ei." Nu se poate. Adevărata identitate a custodelui ca și identitățile celor trei seneșali era aproape la fel de sfântă ca și secretul pe care îl păstrau. Acum, Sonier își dădu seama că, respectând procedura strictă, seneșalii îi serviseră individului aceeași minciună înainte de a-și găsi sfârșitul. Așa cerea protocolul. Albinosul își a țintit din nou arma. După ce vei muri, eu voi fi singurul care știe adevărul. Adevărul. În aceeași fracțiune de secundă, Sonier își dădu seama cu oroare de realitate. Dacă mor, adevărul va fi pierdut pentru totdeauna. Instinctiv, sărie într-o parte, încercând să se adăpostească. Arma bubui și custodele simți o arsură atunci când glonțul îi pătrunse în stomac. Căzu cu fața în jos, chircindu-se de durere. Cu mișcări încete, se rostogoli și își privi atacatorul printre gratii. Pistolul era îndreptat spre capul său. Își închise ochii. În mintea lui, frica se împletea cu regretul. Clicul sec al încărcătorului gol răsună de-a lungul galeriei. Sonier, deschise ochii. Albinosul își cerceta arma aproape amuzat. Își duse mâna la buzunar după un alt încărcător, dar păru că se răzgândește și privi calm spre abdomenul custodelui. Eu mi-am terminat treaba aici." Bătrânul se uită în jos și văzu gaura pe care o lăsase glonțul în pânza albă a cămășii. Era înconjurată de un inel sângeriu la câțiva centimetri sub stern. Stomacul. Cu cruzime parcă, glonțul îi ratase inima. Ca veteran al războiului din Algeria, stodele știa ce moarte lentă și cumplită l-aștepta. Timp de 15 minute, acizii din stomachii se vor scurge în cavitatea toracică, otrăvindu l încetul cu încetul din interior. Durerea e un lucru bun, monsieur, spuse albinosul, după care dispăru. Rămas singur acum, Jacksonier își îndreptă din nou privirea spre poarta de fier. Rămăsese captiv aici înăuntru, iar ușile nu aveau să se deschidă decât după cel puțin 20 de minute. Până atunci însă, el va fi mort. Cu toate acestea, spaima care îi strângea inima era cu mult mai rea și mai puternică decât frica de moarte trebuie să transmit secretul. Ridicându-se cu greu în capul oaselor, gândul îi zbură spre cei trei confrații ai săi asasinați, la generațiile dinaintea lor, la misiunea care le fusese încredințată, un neîntrerupt lanț al cunoașterii. Iar acum, brusc, în ciuda tuturor precauțiilor, în ciuda tuturor măsurilor de prevedere. Jackson ier rămăsese singura verigă în viață, singurul păstrător al unuia dintre cele mai mari secrete care au existat vreodată. Deși tremura, izbuti să se ridice în picioare. Trebuie să găsesc o cale. Era închis în Marea Galerie și în lumea întreagă exista doar o singură persoană care i-ai putea preda ștafeta, Sonier privi în jur la zidurile luxoasei sale închisori. Unele dintre cele mai cunoscute tablouri din lume păreau să-i surâdă, asemenea unor vechi și dragi prieteni. Crispându-se de durere, își aduna forțele și se strădui să-și limpezească mintea. Sarcina disperată de care trebuia să se achite urma să-i solicite știa bine acest lucru fiecare secundă care îi mai rămăsese din viață. 1. Robert Langdon se trezi cu greu. În întunericul din cameră suna un telefon, un sunet subțire, nefamiliar. Bâjbâi pe noptieră și aprinse veioza, își miși ochii și privi în jur. Un luxos dormitor în stil renascentist, cu mobilier Ludovic al XVI-lea, fresce și un paturiaș din Mahon cu baldachin. Unde mama naibii sunt? Pe halatul de baie agățat de unul dintre stâlpii patului, erau brodate trei cuvinte – Hotel Ritz, Paris. Încet, ceața începea să se risipească. Ridică receptorul. Alo? Monsieur Langdon?" spuse o voce de bărbat. Sper că nu v-am trezit." Buimac căută ceasul de pe noptieră. Era 12.32, noaptea. Nu dormise decât o oră, dar se simțea de parcă trecuse deja în lumea drepților. Vă sun de la recepție, monsieur." Îmi cer scuze că vă deranjez, dar aveți un oaspete. Insistă că este vorba despre o problemă urgentă. Încă nu reușise să-și revină de-a binelea. Un oaspete? Privirea îi căzu pe un fluturaș mototolit care se afla la capătul patului. Universitatea Americană din Paris are plăcerea de a vă oferi o seară cu Robert Langdon, profesor de simbolistică religioasă Harvard University. Langdon mormăi ceva ininteligibil. Conferința din seara asta, o prezentare însoțită de diapozitive despre simbolismul care se ascunde în structura catedralei din Chartres, atinsese probabil câteva puncte sensibile în rândul publicului. Probabil că vreun specialist cu cucernic îl urmărise și voia să înceapă acum o dispută. Regret, spuse în receptor, dar sunt foarte obosit și... Mesieu monsieur, insistă recepționerul, coborându-și vocea până la nivelul unei șapte presante. Oaspetele dumneavoastră este o persoană foarte importantă. Langdon nu se îndoia câtuși de puțin. Cărțile lui despre pictura și simbolistica religioasă îi aduseseră o nedorită celebritate în lumea artei, iar cu un an în urmă, implicarea sa într-un incident petrecut la Vatican și puternic mediatizat, îl propulsase în lumina reflectoarelor. De atunci, șirul pretinșilor istorici și al specialiștilor autodeclarați care îi băteau la ușă părea a nu se mai sfârși. Dacă sunteți amabil, spuse Langdon, străduindu-se să păstreze un ton politicos, notați dumneavoastră numele și numărul de telefon al respectivului domn și comunicați că voi încerca să-l contactez înainte de a părăsi Parisul marți. Vă mulțumesc! Și închise înainte ca recepționerul să mai apuce să spună ceva. Ridicându-se în capul oaselor, se încruntă la broșura informativă destinată clienților, pe a cărei copertă scria mare Dormiți ca un prunc în orașul luminilor, relaxați-vă la Ritz, în Paris. Își întoarse capul și privi oglinda care acoperea aproape în întregime peretele de vis-a-vis. -vis. Chipul care îl privea de acolo părea fi al unui necunoscut, ridat și obosit. Chiar ai nevoie de o vacanță, Robert. Anul care trecuse își lăsase puternic amprenta asupra lui și imaginea din oglindă o arăta perfect. Ochii lui, de un albastru viu de obicei, erau acum tulburi și melancolici. Bărbia cu gropiță la mișloc era acoperită de un început de barbă. În jurul tâmplelor, firele cărunte se înmulțiseră, începând să-i acopere părul des, aspru și negru. Deși colegele lui susțineau că firele argintii nu făceau decât să-i sporească aerul intelectual, el unul se cam îndoia. Dacă m-ar vedea acum cei de la Boston Magazine. Luna trecută, spre iritarea lui, publicația îl situase în rândul celor mai interesante 10 personalități ale orașului, o onoare mai degrabă dubioasă, care îl transformase în ținta ironiilor și înțepăturilor din partea colegilor de la Harvard. În seara aceasta, la aproape 5.000 de kilometri de casă, articolul respectiv fusese dezgropat și readus în actualitate pentru a-i bântui seminarul. Doamnelor și domnilor rostise moderatoarea în fața publicului care umpluse până la refuz Le Pavillon Dauphin din cadrul Universității Americane din Paris. Oaspetele nostru din această seară nu mai are nevoie de nicio prezentare. Autor a numeroase cărți, printre care Simbolistica Sectelor Secrete, Arta Iluminati și Limbajul Pierdut al Ideogramelor, a scris totodată una dintre cele mai importante lucrări în domeniul iconologiei religioase și nu exagerez deloc spunând acest lucru. Mulți dintre dumneavoastră studiați la orele de curs după manualele sale. Studenții din public încuvința eră entuziaști. Mă gândisem ca în această seară să-l prezint inspirându-mă din impresionanta sa autobiografie – însă continuase moderatoarea aruncându-i o privire jucăușă. O persoană din public mi-a oferit o sursă de inspirație mult mai interesantă, dacă îi pot spune așa, și scosese la vedere un exemplar din Boston Magazine. Langdon se crispase, de unde mama Naibi a făcut rost de chestia asta. Moderatoarea începuse să citească fragmente din articol, iar el nu știuse cum să se afunde mai adânc în fotoliul pe care stătea. După 30 de secunde, publicul râdea, iar femeia nu dă de că ar vrea să se oprească. Iar refuzul domnului Langdon de a vorbi despre neobișnuitul rol pe care l-a jucat anul trecut în conclavul de la Vatican, i-a adus noi puncte în clasamentul celor mai interesante personalități. Ce ziceți? Doriți să aflați și alte amănunte? Publicul aplaudase. Să oprească cineva, se rugase el atunci când femeia începuse să citească din nou. Deși profesorul Langdon ar putea fi considerat o frumusețe mai puțin izbitoare decât unii dintre laureații noștri mai tineri, acest universitar de 40 de ani are în mod cert o alură de intelectual rasat. Prestanța îi este subliniată de o voce baritonală, neobișnuit de joasă, pe care studentele sale o descriu ca fiind ciocolată pentru urechi sala izbucnise în râsete. Langdon se silise să afișeze un zâmbet stânjenit. Știa ce urmează, o frază ridicolă despre Harrison Ford în sacou Harris și fiindcă în această seară crezuse că poate îmbrăca iarăși în siguranță sacoul respectiv și puloverul pe gât marca Barbary, se hotărâse că trebuie să treacă la acțiune. Mulțumesc, Monique, îi spusese el și, ridicându-se brusc, o invitase elegant să coboare de pe podium. Boston Magazine are un gust prea pronunțat pentru ficțiune. Apoi se întorsese spre public cu un oftat din adâncul pieptului, iar dacă aflu care dintre dumneavoastră i-a oferit articolul acela, deportarea vă așteaptă. Oamenii izbucniseră din nou în râs. Ei bine, prieteni, după cum știți, în această seară vom vorbi despre puterea simbolurilor. Sărâidul subțire al telefonului se auzi iarăși în întuneric, scrâșnind un de necrezut printre dinți, Langdon ridică receptorul. Da, așa cum bănuise, era tot recepționerul. Domnule Langdon, vă rog să mă scuzați, v-am sunat pentru a vă informa că oaspetele acela se îndreaptă chiar acum spre camera dumneavoastră, am crezut de cuvință că e bine să vă anunț. Profesorul se trezise de-a binelea. Ați trimis pe cineva spre camera mea? Îmi cer scuze, monsieur, dar o persoană de acest rang nu-mi pot asuma autoritatea de a-i interzice să vină." Dar cine este omul acesta?" Recepționerul închisese însă. Aproape în aceeași clipă, în ușă se auzi o bătaie nerăbdătoare. Nu foarte în largul lui, Langdon coboră din pat. Tălpile îi se înfundară în mocheta groasă de pe podea. Își trase halatul de baie pe umeri și se apropie de ușă. Cine e?" Domnule Langdon, trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. Engleza individului avea un accent puternic ca un lătrat dur și autoritar. Sunt locotenentul Jérôme Collet, Direcțion Central Police Judiciaire. Poliția Judiciară Langdon rămase o clipă tăcut. Știa că DCPJ-ul era corespondentul francez al FBI-ului din Statele Unite. Fără a ridica lanțul de siguranță, între deschise ușa 2 cm. Chipul care îl privea de dincolo de prag era îngust și palid. Bărbatul părea extrem de slab și purta oficiala uniformă albastră. Pot să intru? Langdon ezită, simțindu-se nesigur sub privirile șterse ale celuilalt. Despre ce este vorba? Mon capiten are nevoie de experiența dumneavoastră profesională într-o problemă personală. Acum, băigui profesorul, e trecut de miezul nopții. Greșesc dacă spun că în această seară aveați programată o întrevedere cu directorul muzeului Louvre. Dintr-o dată, Langdon simți o ușoară neliniște. Avusese să se într-adevăr stabilită o întâlnire cu apreciatul custode după seminarul din această seară, dar sonier nu-și făcuse apariția. Nu, nu greșiți. De unde știți dumneavoastră acest lucru? Am găsit numele dumneavoastră în agenda domniei sale. Sper că nu s-a întâmplat nimic grav. Agentul oftă greu și întinse prin ușă o fotografie. Când văzui imaginea, Langdon încremeni. Fotografia aceasta a fost făcută acum mai puțin de oră în interiorul Muzeului Lvru. Fără a-și deslipi ochii de la imagine, profesorul simți cum repulsia inițială îi se transformă într-o bruscă revărsare de mânie. Cine a făcut asta? Sperăm că dumneavoastră ne veți ajuta să răspundem la această întrebare, ținând seama de cunoștințele pe care le aveți în domeniul simbolisticii și de programata dumneavoastră întrevedere cu domnia sa. Langdon se holbă la fotografie cu oroare, dar și cu teamă. Imaginea era cumplită și extrem de bizară, deși îi dădea impresia unui deja vu. Acum mai bine de un an primise o altă fotografie a unui alt cadavru și o solicitare similară. 24 de ore mai târziu era cât pe ce să-și piardă viața la Vatican. Fotografia asta nu semăna deloc cu cea de atunci și totuși ceva anume în acest scenariu părea ciudat de familiar. Agentul se uită la ceas. Mon capiten ne așteaptă, monsieur. Profesorul, abia dacă l-auzi, nu putea să-și desprindă privirea de pe fotografie. Simbolul de aici și modul în care trupul lui este atât de straniu poziționat, îi sugeră agentul. Langdon, în cuvință, înfiorat. Nu-mi imaginez cine ar fi putut să facă așa ceva. Agentul îl fixă încruntat. Nu ați înțeles, domnule Langdon, ceea ce vedeți în această fotografie, Monsieur sonier însuși și-a făcut asta. 2. Undeva la un kilometru și ceva depărtare, individul albinos, pe nume Silas, trecut de poarta luxoasei clădiri de pe Rue la Bruyer, șchiopătând. Brâul Silas, cu țepi, pe care o purta în jurul coapsei, îi intra în carne și totuși sufletul lui era luminat de bucuria de a-l sluji pe Dumnezeu. Notă. Silis, în engleză se scrie «cilice», din grecescul «chilichion», o săsătură de păr aspru din care în evul mediu se făceau niște cămași pe care călugării catolici le purtau pe subveșminte spre a-și mortifica trupul. Am încheiat nota redactorului. Durerea e un lucru bun. Ochii lui Roșii cercetară holul de la intrare urca scările în tăcere cu grijă să nu-i trezească pe frați. Ușa dormitorului lui era deschisă. în cuietorile erau interzise aici. Intră și închise ușa după el. Camera avea un aer spartan, podea de scânduri, un dulap din lemn de brad și în colț o saltea învelită în pânza de cort care îi servea drept pat. Săptămâna aceasta era oaspete aici, dar în trecut, timp de mulți ani, fusese binecuvântat cu un sanctuar similar în New York. Domnul mi-a oferit un adăpost și un scop în viață. În această seară, în sfârșit, Silas era convins că a început să-și mai plătească din datorii, grăbindu-se spre dulap, scotocit după telefonul mobil ascuns în sertarul de jos și formă un număr. Da," răspunse vocea unui bărbat. Învățătorule, m-am întors." Vorbește," îi ceru vocea, care părea mulțumită că-l aude. Toți patru sunt morți." cei trei seneșali și însuși Marele Maestru. Urmă o scurtă pauză ca pentru o mică rugăciune și presupun că ai obținut informația aceea. Toți patru au spus același lucru, independent unii de alții. Și i-ai crezut? Asemănarea e prea mare pentru a fi doar o simplă coincidență. Un ușor fâit entuziast se auzi în receptor. Excelent, mi-a fost teamă că reputata lor discreție s-ar putea adeveri. Perspectiva morții este o motivație puternică. Așa deci, acum spunem ceea ce trebuie să aflu. Silas știa că informația pe care o smulsese de la victimele sale avea să constituie un șoc. Învățătorule, toți patru au confirmat existența unei cle de vut, legendara cheie de boltă. Auzi în receptor ușorul ICnet provocat de surpriză și aproape că și simți exaltarea învățătorului. Cheia de boltă, exact așa cum am bănuit și noi. Străvechile tradiții spuneau că frăția crease o hartă în piatră, la cle de vut, cheia de boltă, o tabliță gravată ce dezvăluia locul în care se păstra în mare taină, cel mai de seamă secret al o informație atât de importantă, cu o asemenea forță, încât constituia însuși temeiul existenței confreriei. Când vom avea cheia de boltă, spuse învățătorul, vom mai avea doar un singur pas de făcut. Suntem chiar mai aproape decât vă închipuiți, cheia de boltă se află aici, în Paris. În Paris? Incredibil, e mult prea frumos ca să fie adevărat. Silas îi povestie evenimentele din acea seară, cum toate cele patru victime în clipa dinaintea morții încercaseră cu disperare să-și găsească salvarea vieții lor păcătoase, dezvăluindu-i secretul. Fiecare îi spusese exact același lucru. Cheia de boltă era ascunsă în mod ingenios într-un loc exact din interiorul uneia dintre cele mai vechi biserici din Paris, l'Eglise de Saint-Sulpice. Într-o casă a domnului, exclamă învățătorul, cum își mai bat joc de noi? Așa cum au făcut o vreme de secole. Învățătorul tăcu pentru o clipă de parcă se aștepta să fie pătruns de acest triumf. Într-un sfârșit, vocea lui se auzi din nou în receptor. Silas, ai făcut o faptă bună în ochii domnului. Secole de-a rândul am așteptat acest moment. Acum trebuie să-mi aduci tăblița. Imediat, în seara asta, înțelegi care este miza. Silas știa că miza pusă în joc e inestimabilă și totuși ceea ce îi ceruse învățătorul îi părea imposibil. Dar biserica aceea e o fortăreață, mai cu seamă pe vreme de noapte, cum voi putea intra? Cu tonul încrezător al unui om extrem de influent, învățătorul îi explică tot ce trebuia să facă. Când închise telefonul, Silas deborda de entuziasm și de nerăbdare. O oră își spuse, mulțumit că învățătorul îi lăsase timp suficient pentru penitența necesară înainte de a pătrunde într-un lăcaș al Domnului. Trebuie să-mi curăț sufletul de păcatele zilei de azi. Păcatele acelea avuseseră însă un scop sfânt. Acte de nimicire a dușmanilor lui Dumnezeu fuseseră comise timp de secole de rânduri. Cu siguranță îi vor fi iertate. Și totuși, Silas știa că mântuirea cere sacrificii. După ce își scoase toate hainele, în genunchi, în mijlocul camerei, și examina brâul Silas care îi încingea coapsa. Toți adevărații urmași ai căii purtau acest adevărat instrument de tortură, un brâu dintr-o țesătură bătută cu spini metalici ascuțiți, care pătrundeau în carne ca un memento continuu al suferințelor îndurate de Isus. În plus, durerea provocată de Silis potolea poftele cărni. Deși purtase deja brâul mai mult decât cele două ore impuse zilnic, Silas știa că astăzi nu era o zi obișnuită, așa că mai strânse catarama cu încă o gaură, schimonosindu-se atunci când ghearele metalice îi mușcară mai adânc din carne. Răsuflă adânc și savură ritualul purificator. Durerea este un lucru bun, șopti, repetând mantra sacră a părintelui Josemaria Escriva, învățătorul tuturor învățătorilor. Deși se stinsese în 1975, înțelepciunea lui era încă vie în cuvintele pe care le repetau mii de adepți credincioși din lumea întreagă, pe când îngenunchiau și practicau ritualul sacru numit mortificare corporală. Silas își îndreptă apoi atenția asupra unei frânghii groase cu noduri care aștept tancolăcită lângă el. Disciplina. Nodurile ei erau mânjite cu sânge închegat. Nerăbdător să simtă iar efectele purificatoare ale suferinței fizice, albinosul rosti o rugăciune scurtă. Apoi își făcă un capăt al frânghiei, închise ochii și se ea peste umăr, simțind cum nodurile îi zdrelesc carnea de pe spinare. Încă o dată. Apoi iar și iar. Castigo corpus meum. Într-un târziu, simți cum sângele începe să curgă. 3. Aerul răcoros de aprilie șuiera pe fereastra deschisă în vreme ce automobilul Citroën ZX trecu în viteză pe lângă operă și traversă Place Vendôme. Pe scaunul din dreapta, Robert Langdon... Încerca să-și pună ordine în gânduri. Dușul rapid și faptul că avusese timp să se radă îi conferiseră o înfățișare prezentabilă, dar nu îl liniștiseră deloc. Imaginea înspăimântătoare a cadavrului îi rămăsese întipărită în minte. Jacksonier e mort. Moartea custodelui nu putea decât să-i stârnească un regret intens. În ciuda reputației sale de om retras, Sonier fusese unanim apreciat pentru cunoștințele lui și pentru devotamentul cu care se dedicase artei. Cărțile sale despre codurile secrete ascunse în picturile lui Poussin și Tenier erau unele dintre cele pe care Langdon le cita cel mai des la orele de curs. Așteptase cu nerăbdare întrevederea care ar fi trebuit să aibă loc în acea seară, iar absența custodelui era pentru el o dezamăgire profundă. Fotografia cadavrului îi reveni în minte. Chiar a putut Jackson ieri să-și facă asta? Langdon întoarse capul și privi pe fereastră, încercând să alunge imaginea aceea de coșmar. Afară, orașul se pregătea de culcare. Vânzătorii stradali își puneau la adăpost cărucioarele cu amand glasate, îngrijitorii așezau sacii cu gunoi la marginea trotuarului, un cuplu de îndrăgostiți îmbrățișați savura aerul rece al în înmiresmate de iasomie. Citroenul străbătea în viteză agitația nocturnă cu sirena în funcțiune. Le capiten s-a bucurat când a aflat că n-ați părăsit încă Parisul, spuse agentul, vorbind pentru prima dată după ce plecaseră de la hotel. O coincidență fericită. Langdon nu se simțea câtuși de puțin fericit, iar coincidența era o noțiune în care nu credea. După o viață dedicată studiului și analizei conexiunilor ascunse dintre diferite simboluri și ideologii, Langdon considera că lumea nu e altceva decât o nesfârșită rețea de stări și evenimente profund conectate. Conexiunile sunt adesea invizibile, obișnuia el să le explice studenților, dar ele există întotdeauna, ascunse chiar sub suprafață. Presupun, rosti el cu voce tare, că de la Universitatea Americană din Paris ați aflat unde stau. Locotenentul clătina din cap negând, de la Interpol. Interpol, firește, uitase că obiceiul aparent nevinovat al tuturor hotelurilor europene de a solicita pașaportul la cazare era mult mai mult decât o simplă formalitate, fiind un fapt impus de lege. La orice oră din zi și din noapte pe întregul teritoriu al Europei, Interpolul știa exact cine și unde doarme. Localizarea lui la hotelul Ritz fusese o chestiune de câteva secunde. Automobilul se îndrepta spre sudul orașului și curând, în dreapta, apăru silueta luminată a turnului Eiffel. Când îl zări, Langdon își aminti de vitoria și de promisiunea pe care i-o făcuse mai în glumă, mai în serios, acum un an, că la fiecare șase luni se vor întâlni într-un alt loc romantic de pe glob. Turnul Eiffel, presupuse el, n-ar fi putut lipsi de pe listă. Din păcate însă, ultimul sărut fusese pe unul dintre aglomeratele și zgomotoasele aeroporturi din Roma cu mai bine de un an în urmă. Ați urcat pe ea?" întrebă brusc agentul. Langdon îl străfulgeră cu privirea, convins că se greșit. Poftim? E minunată, nu-i așa?" continuă locotenentul, arătând cu mâna prin parbriz spre turnul Eiffel. Ați urcat pe ea?" Profesorul își arcui sprâncenele. Nu, n-am urcat în turn. Este simbolul Franței, mie mi se pare perfectă. Langdon clătina din cap absent, cei care studiau simbolistica remarcaseră adesea că francezii, un popor renumit pentru liderii complexați, mărunți și efeminați, ca Napoleon și Pepin cel scurt, nici n-ar fi putut să aleagă un simbol național mai potrivit decât un falus de 300 de metri în înălțime pe care îl alintau ea. Când ajunseră la intersecția cu Râul de Rivoli, semaforul arăta culoarea roșie, dar mașina nu opri fără să reducă deloc viteza, pătrunse pe Rue Castiglione, o străduță flancată de copaci care constituia intrarea dinspre nord a celebrelor Jardin de Tuileries, un fel de Central Park al Parisului. Majoritatea turiștilor credeau în mod greșit că numele provine de la miile de lalele care înfloresc pe aleile parcului, dar Langdon știa că Tuileries amintește de fapt de ceva mult mai prozaic. Pe locul actualelor grădini se afla in o enormă și murdară carieră din care parizienii extrageau argila folosită la fabricarea celebrelor olane roșii ale orașului, Le Thuil. Când intrarea în parcul pustiu, șoferul opri sirena, Langdon răsufla adânc și savură liniștea binevenită. Fasciculul alburiu al farurilor cu halogen lumina drumul pietruit, iar sfârâitul monoton al pneurilor intona parcă un imn hipnotic. Pentru Langdon, Jardin de Tuilerii reprezentaseră întotdeauna un pământ sacru. Acesta a fost locul în care experimentase Claude Monet noi forme și culori dând naștere curentului impresionist. În noaptea aceasta însă, parcul părea să aibă o aură stranie și rău prevestitoare. Citroenul viră la stânga pe aleia centrală a grădinii, coti în jurul unui heleșteu circular și apucă pe o alee întunecoasă. La capătul ei se zărea ieșirea din Tuilerii, marcată de un uriaș arc de piatră, arc de Carusel. În ciuda ritualurilor orgiastice, petrecute odinioară aici, împătimiții de artă prețuiau arcul dintr-un cu totul alt motiv. De pe esplanada de la capătul grădinilor, privirile puteau cuprinde patru dintre cele mai faimoase muzee de artă din lume, câte unul către fiecare punct cardinal. În dreapta, dincolo de cursul Senei și de K. Voltaire, se zărea fațada iluminată a unei foste gări, azi celebrul Musee d'Orsay. Spre stânga se vedeau ultimele niveluri ale ultramodernului centru George Pompidou, care găzduia Le Național dar Modern. În spate, fără a privi, Langdon știa că se înalță anticul obelisc al lui Ramses, marcând Galerie Naționale de Jeu de Pomme iar drept în față, prin arcul de piatră, se zărea monumentalul palat renascentist care adăpostea azi cel mai celebru muzeu de artă din lume muzeul Louvre. Langdon simți un fior de admirație care îi era deja familiar, fiindcă îl avea ori de câte ori încerca în zadar să cuprindă cu privirea uriașul edificiu. Dincolo de o piață vastă, fațada impunătoare a Louvreului se profila pe cerul Parisului a idoma unei fortărețe. Având forma unei potcoave imense, Louvreul era cea mai lungă clădire din Europa, acoperind o suprafață cât trei turnuri Eiffel puse cap la cap. Nici măcar uriașa întindere a esplanadei dintre cele două aripi ale muzeului nu putea știrbi ceva din măreția fațadei. Langdon făcuse odată turul întregii clădiri, străbătând incredibilă distanță de aproape 5 kilometri. În ciuda celor cinci săptămâni, cât se estima că ar fi necesar pentru a putea admira cele 65.300 de, de opere de artă găzduite de muzeu, majoritatea turiștilor preferau un tur prescurtat, o alergătură prin sălile muzeului cu trei opriri la piesele de rezistență, Monaliza, Venus din Milo și Victoria din Samotrace. Art Buchwald se lăudase chiar că izbutise să le vadă pe toate trei în 5 minute și 56 de secunde. Locotenentul duse la gură o mică stație de emisie-recepție și rostie într-o franceză repezită. Monsieur Langdon est arrivé, deux minute.” O confirmare de nedeslușit se auzi din mașinărie. Agentul închise stația și se întoarse spre Langdon. Le capitaine va așteaptă la intrarea principală. Apoi, ignorând semnele care interziceau accesul auto în piață, acceleră. Intrarea principală în muzeu se putea vedea deja înălțându-se semeață în depărtare, încadrată de șapte bazine triunghiulare din care țâșneau jeturile iluminate ale artezienelor. La piramid! Noua intrare în Muzeul Louvre devenise aproape tot atât de celebră ca Muzeul însuși, controversata și ultramoderna piramidă de sticlă proiectată de arhitectul american de origine chineză I.M. Pei stârnea încă și astăzi furia tradiționaliștilor care considerau că Adaosul distrugea demnitatea renascentistă a Palatului. Pentru Goethe arhitectura era muzică încremenită, iar criticii lui Pei descriau piramida ca pe un scârțuit de cretă pe tabla de scris. Progresiștii însă considerau structura transparentă înaltă de 22 de metri o combinare sinergică a vechilor structuri cu metodele moderne, o legătură simbolică între vechi și nou, care armoniza lucrul cu realitățile noului mileniu. Vă place piramida noastră? întrebă locotenentul. Langdon se încruntă. Francezii au o plăcere nebună să întrebe chestia asta pe americani, își spuse. Întrebarea era cu două tăișuri, desigur. Dacă recunoșteai că-ți place piramida, erai taxat drept un american lipsit de gust, iar dacă-ți exprimai antipatia, era o insultă adusă la adresa francezilor. Mitterrand a fost un om îndrăsneț, îi răspunse în cele din urmă cu abilitate. Se spunea că fostul președinte al Franței, sub patronajul căruia fusese ridicată piramida, suferea de un complex al faraonilor. Unicul responsabil al amplasării unei întregi serii de obeliscuri și alte artefacte egiptene în Paris, Mitterrand avusese pentru cultura egipteană o pasiune atât de devoratoare, încât francezii îl numeau încă și astăzi Sfinxul. Cum se numește capitanul dumneavoastră? Întrebă Langdon ca să schimbe subiectul. Bezu, faș, îi răspunse șoferul în timp ce se apropiau de intrare. Noi îi spunem Le taureau. Langdon îi aruncă o privire mirată, întrebându-se dacă toți francezii or fi având asemenea misterioase porecle animaliere. Îi spuneți capitanului dumneavoastră Taurul? Locotenentul își arcui sprâncenele. «Franceza dumneavoastră este mai bună decât vreți să recunoașteți, Monsieur Langdon. Franceza mea e de doi bani, dar la iconografia zodiacală mă pricep bine. Taurus însemna clar Taur. La urma urmei, astrologia este un limbaj universal. Locotenentul opri motorul și îi arătă printre două fântâni o ușă pe una dintre fețele piramidei. Acolo este intrarea. Succes, Monsieur! Nu mă însoțiți?» Mi s-a ordonat să vă conduc doar până aici, mă așteaptă alte îndatoriri. Langdon oftă și coborâ. Vă privește, e treaba voastră, nu a mea agentul porni motorul și demară. Rămas singur, profesorul își dădu seama că era foarte ușor să se răzgândească, putea să iasă în stradă, să ia un taxi și să se întoarcă la hotel să-și continue somnul. Dar ceva îi spunea că probabil n-ar fi fost o idee tocmai bună. În timp ce se apropia de fântânile înconjurate parcă de o bură fină, a avut dintr-o dată ciudata impresie că trece un prag imaginar spre o altă lume. Atmosfera ireală, ca de vis a nopții, îl învăluia din nou. Cu numai 20 de minute în urmă, dormea dus în camera lui de la hotel. Acum ședea în fața unei piramide transparente construită de sfinx, și aștepta un polițist căruia îi se spunea Taurul. Sunt prizonier într-un tablou de Salvador Dali, își spuse. Ajunse în fața intrării principale o uriașă ușă rotativă. Holul ce se zărea dincolo de ea era pustiu și slab iluminat. Să bat la ușă oare? Se întrebă dacă vreunul dintre străluciții egiptologi de la Harvard ciocănise vreodată la intrarea într-o piramidă, așteptând să i se răspundă. Ridică mâna pentru a bate în sticlă, dar, din semi-întunericul de dincolo, se ivi o siluetă care urca scara ericoidală. Era un bărbat brunet, foarte voinic, ce amintea de un neandertalian, îmbrăcat într-un costum negru la două rânduri, care se chinuia parcă să-i cuprindă lați. Avea picioare scurte și robuste, cei confereau atunci când mergea un aer plin de forță și de autoritate. Vorbea la un telefon mobil, dar încheie discuția când ajunse la ușă și făcul lui Langdon semn să intre. Sunt Bezu-Faș, îl în înștiință imediat ce trecu pragul, capitan în DCPJ. Glasul îi se potrivea perfect cu înfățișarea, un huruit gutural ca trosnetul amenințător al unei furtuni care se apropie. Profesorul îi întinse mâna. Robert Langdon. Palma uriașă a capitanului se înfășură în jurul degetelor sale cu o forță care îi le strivia aproape. Am văzut fotografia. Agentul dumneavoastră mi-a spus că Jacksonier însuși și-a făcut... Domnule Langdon îl întrerupse beziu faș, fixându-l cu ochii săi ca de abanos. Ce ați văzut dumneavoastră în fotografie nu este decât începutul. 4. Capitanul faș, mergea ca un taur furios, cu umerii săi lați trași spre spate și bărbia bine înfiptă în piept. Părul negru pe care își dăduse din belșug cu gel îi lucea lins spre creștet, evidențiindu-i nasul ca un cioc de vulturi ce părea să-i țâșnească dintre arcadele proeminente și îl preceda parcă în mers a idoma provei unui vas de război. Ochii negri ca tăciunele păreau să ardă pământul din fața lui, radiind o limpezime tăioasă ce nu-i desmințea reputația de inflexibilă severitate în toate privințele. Langdon îl urmă pe celebra scară de marmură ce cobora spre atriumul de sub piramida de sticlă. În drum trecură pe lângă doi reprezentanți ai poliției judiciare înarmați cu mitraliere. Mesajul era clar. Nimeni nu intră și nu iese de aici fără binecuvântarea capitanului Faș.